Du lyssnar på Tolkning pågår, avsnitt 1. Idag pratar vi bland annat om vårt värde, vår egen inre lada och om något så spännande som pensionssparande. ihop utifrån texterna för den sjuttonde söndagen efter trefaldighet. Så nu börjar vi. Hej alla, välkomna till Tolkning pågår. En teologipodd för dig som vill delta i tolkande samtal och för dig som vill få inspiration i predikoförberedelsen. Det här är vårt allra första avsnitt men du som har lyssnat på predikopodden tidigare kommer att känna igen dig. Tolkning pågår vill, precis som predikopodden, låta samtalet få ta plats. Liksom brottningen med bibeltexten och allt det som kan vara svårt. Men i tolkning pågår kommer ännu fler röster att bli hörda ännu fler perspektiv att undersökas och ännu fler bra idéer kommer att påverka podden. Nya avsnitt kommer i alla fall att släppas varje måndag och du kan läsa om varje avsnitt på tolkningpagar.blogspot.se Lyssna kan du också göra på Acast i din telefon och vi finns förstås också på Facebook. Alla länkar och all information du behöver finns på hemsidan. Idag är det jag, Klara Nystrand, som sitter här och tolkar tillsammans med Tommy Olofsson, den präst som en gång konfirmerade mig. Och jag måste säga att jag valde att göra detta första avsnitt med just Tommy för att han är så bra på att få samtalet att gå vidare och inte fastna i det rent intellektuella. Han är så bra på att ta steget från huvud till hjärta. Och så blev det också idag. Så just i det här avsnittet är det inte brottningen med texten som får ta plats, utan glädjen. Och om ni lyssnar noga mot slutet av avsnittet så kommer ni att kunna höra att man faktiskt kan få feeling när man pratar bibeltext, precis som när man dansar eller tränar eller så. Nu sätter vi igång med samtalet som den här gången utgår från Lukas evangeliet kapitel 12 verserna 13 till 21 och här kommer den texten. Någon i hopen sa till Jesus: Mästare, säg åt min bror att dela arvet med mig. Han svarade: vem har satt mig till att döma eller skifta mellan er? Och han sa till dem, akta er för allt har begär En människas liv beror inte av överflöd på ägodelar. Sedan gav han dem en liknelse. En rik man hade fått god skörd på sina jordar. Han tänkte för sig själv, vad ska jag göra? Jag har inte plats för hela skörden. Han sa, så här ska jag göra. Jag river mina lador och bygger större så att jag får rum med säden och allt annat jag äger. Sedan kan jag säga till mig själv, nu min vän är du väl försörjd för många år framåt. Du kan vila ut, äta drick och rå dig. Men Gud sa till honom, din dåre, i natt ditt liv tas ifrån dig och allt du har lagt på hög, vem ska få det? Så går det för den som samlar skatter åt sig själv men inte är rik inför Gud. Mm, det var texten. Vad ska vi börja? Ja, alltså det sista som står där är ju också rubriken för söndagen. Mm. Rik inför Gud. Ja. Och då hoppar man ju två meter och undrar vad det är för nånting. Mm. Och så känner man då alla som. Som säger att du ska inte tro att du är någonting. Varför skulle du vara rik inför Gud? Mm. Och så känner man att det är någon långt uppe på stegen som säger att det här har jag aldrig upplevt, det får ingen annan heller uppleva. Och så lägger man någon sordin på det. Men jag funderade på det. Rik inför Gud. Rik i Gud. Rik på grund av Gud. Skulle man inte kunna hitta på lite andra propositioner för att begripa vad rik inför Gud betyder? Ja, det håller jag med dig. Rik inför Gud, det är svårt. Alltså vet det inte, det är Gud som glor på en och ser att jag har tagit emot tron. Mm. Därför att det kan inte vara så att jag står där och av egen för har kommit fram till någonting som tycker att Gud, att du är duktig du. för så här fungerar det ju inte Nej, nej för det är det som jag känner är risken just med det om man rycker lös meningen rik inför Gud att, att då ska det vara någonting annat att det ska inte vara pengar utan det ska vara då jag, ja, det är min vanliga fallgrop prestation istället mm. jag hamnar då kanske jag ska göra goda gärningar då kanske den här rika mannen skulle ha liksom gett alla sina pengar till fattiga så skulle han bli rik inför Gud genom det goda han har gjort men det är inte heller så alltså funkar det ju inte om jag förstått det rätt Nej? <laughs> men alla de här tre texterna för den här söndagen handlar ju om människor som har världsliga rikedomar Eh, och så står det ju då till exempel eh, att man strävar efter vind ja. om det blir det viktigaste eh, att ha ägodelar. Mm. Eh, och rik inför Gud borde då betyda att min viktigaste om vi nu får kalla det ägodel kanske lite fånigt men dock att det är Gud. Ja. Eh, därför att jag upplever ofta att eh, saker och ting egentligen inte är förbjudna så länge jag har Gud som det första. Och det menar jag inte liksom tillåter sånt allting, allting, allting va? Men att jag får vara mig själv så länge jag har Gud som min främsta egodel. Mm. På något vis tycker jag det är som det ska vara. Att det är jag som tror den Gud har gjort och så Tar jag en bit av Gud in i mitt liv som bara blev det viktigaste? Det måste väl vara, att vara rik inför Gud. Och då har jag blivit rik genom Gud. Mm. Är sant? Mm. Eh, eller på grund av Gud. Därför att min styrka och min rikedom är ju han som, som ger, ger mig det. Mm. Och för att det ska bli riktigt bra så måste vi ha en liten liknande som en liten dum som som bygger <laughs> nya laddor För att få, få plats med inte någon andlig rikedom. Nej. Utan med en värslig rikedom. Och jag tror den värsta meningen där, eller huvudmeningen där är att han, att han säger nu. nu så är jag försörjd. Nu behöver jag inte göra någonting. Nu kan jag bara äta, dricka och eh, roa mig och inte bry mig om någonting. Det tror jag är där texten vänder. Ja. ja, Och jag tycker det är intressant också för när den här rike mannen talar till sig själv som han gör, han talar med sig själv, eh, så blir det väldigt eh, jag-fixerat om man läser liksom alla pronomen där, om man... Eh, ni, grammatik nörda sig, så, så kan man liksom se att det, det är bara jag och mitt och mina. Mm. Jag gör så här och jag, så, ska, så här ska jag göra. Jag river och jag bygger större så att jag får rum med allt som jag äger. Och sen kan jag säga till mig själv. Alltså det är väldigt, han släpper inte in någon annan i sin, sitt lilla tankevärld där. Det, inte, det finns inte en medmänniska i sikte, det finns inte Gud i sikte, utan det handlar om jag och mitt och mina mm. Det tänker jag också är en nyckel. Liksom. Men det är ganska intressant för sedan när Gud talar på slutet så är det du och din och dig. Ja. Det, det vill säga att Gud i sitt svar möter eh, vad han eh, har gjort och hans inställning. Och det behöver ju inte då vara bara för att slå ner honom till märken men det kan ju vara ganska intressant att tänka på det. Att Gud möter mig i det jag gör, säger och är. Ja. Alltså, att man måste ju se en Gud eh, bortom mig, men också en Gud i mig, och en Gud med mig. Det hemskt jag gillar, i olika positioner. på men, men alltså, för att få, få en fyllig bild med detta, eh, alltså det här med rik inför Gud får ju inte lägga någon, någon skuldbörda på någon. Jag är inte rik. Alltså, du kommer ihåg den här gamla syndabrisaden: Jag är fattig. Syndig människa. Va? Där man inte förstår ordet fattig. Därför egentligen handlar det precis om detta: Jag är fattig i allt annat utom Gud som gör mig rik. Och genom Hans rikedom så blir jag rik. Men det är inte därför, jag har mycket ägodelar utan därför att jag då får vara den jag faktiskt är. Mm. Och en befrielse till att vara den jag faktiskt är är ju ett av de stora erbjudanden genom kristendomen tycker jag. Mm. Ja, jag tänker också det här apropå att vara den jag är. Var har jag mitt värde? För det är också den här girigheten som Jesus vänder sig emot här. Det tänker jag också att, att man ser sitt värde i vad man har och inte i vem man är liksom. alltså som Kristen så är väl ändå tanken att man har sitt värde i att man är skapad av ljud. Liksom. Mm. Punkt. Det mm. Och sen har man inte ytterligare värde för att man äger en massa lador. eller så. Utan det, befrielsen är på något sätt i att man är värd som man är mm. och inte för att man äger någonting. Och det står ju här också: detta med att eh, man kan inte ta någonting med sig. Det, är, det finns en gammal slag och du kan ingenting ta med den när du går. Mm. Alltså, det står här överallt: alltså. Att man måste i sitt liv skaffa någonting som är oförgängligt. Ja. Ladorna ska tas, tas ifrån från är med i innehåll. Och även den gamla testamentliga texten och episten. Episten säger: tomhänd. Kom ni till världen tomhänta ska ni gå härifrån. Mm. Eh, vilket jag i och för sig skulle vilja ha ett litet samtal med Paulus här om. Att vi är ju varken tomhänta in eller ut om vi har Gud. Nej. <här> Men det handlar ju om den världsliga rikedomen. Ja. Att vi har ju ingenting som är beständigt. Jag tror att det handlar mycket om detta med att det inte är beständigt. Mm. Vad är beständigt då? Ja. ja. Och det är ju inte börskurser. Till exempel. Nej, Nej. <här> det är det ju inte. Eller, eller priset på eller Nej. så. Det är inte beständigt. Men Gud är orolig från evighet till evighet. Eh, då måste man gå vidare och säga vad är då, vad är då rikedomen i Gud? Mm. Eh, ja, alltså ett standardsvar skulle vara säga att, att man tror på Gud. Mm. Men jag är ju som du vet, klar, mycket skeptisk mot att man bara slänger ut sig sådana fraser. Mm. Eh, det, det, för det, bortom tron ligger att älska Gud mm. att älska Gud ger tro att tro på Gud är inte alls sagt att det är en kärlek till Gud Nej. Eh, och därför måste man börja i att, ä, att älska Gud och då är det så att ja, var människa, eh, förstår nu vad jag menar men det det, det handlar om att vara för utan förbehåll för älskade Gud. Mm. Jag tror alldeles för många säger ja Gud jag ska tro på det eller dig om du gör det och det och det och det. Mm. Jag vet ju inte, jag bestämmer inte över Gud, han kanske ställer upp på sånt. Men jag tror inte han ställer upp sånt. <laughs> Därför att det skulle vi ju om vi tänker ett förhållande skulle ingen ställa upp en sån beskrivning. Att jag älskar dig om du gör så och så och så. För mm. det är ju just det vi säger att det är just inte fel. Mm. Vi ska inte förändra varandra Vi ska lära oss att leva tillsammans mm. Och det tror jag också Det det, det handlar om Gud, Att jag måste älska eh, Utan förbehåll Och säga ja, jag älskar det eh, Och då Måste det handla om en rikedom mm. eh, jag, jag kan se på mitt eget liv alltså, eh, Jag kommer ju knappt ihåg Hur det var att inte vara kristen va? Men jag kan ju ändå göra en utvärdering Att detta med Gud ger mig en rikedom mm. varje dag genom närvaron genom bönen, genom gudstjänsterna genom Bibeln som jag tycker mycket om jag menar det finns ju en rikedom som flödar över mig men de här delarna är ju egentligen bara som ska påminna mig om min kärlek till Gud jag går till kyrkan på söndagen och säger jag, oh, oh, Gud älskar mig så läser jag Bibeln, oh, Gud älskar mig och så ber jag oh, Gud älskar mig jag, alltså, jag måste också bejaka rikedomen det är dit jag ville komma igenom detta långa jag måste bejaka den rikedomen som, som Gud eh, har gett mig och det är ingenting som någon behöver vara avundsjuk på, för jag, ja, det är inte jag själv, det är gud. Och då skulle jag ta avsjuka enskor skulle jag vilja säga: ja, men sätta ner och säg din rikedom. Eller som det heter en gammal engelsk sång Count your Blessings. Ja. Se efter vad du har du har det. Ja. Om du bara vill se det. Ja, och det tänker jag också med den här rikemannen att det är det, det är det han inte gör. Liksom. Utan han, han samlar till sig själv och sen så säger han eh, när han lyckats, har lyckats då samla det som han behöver för sig själv så säger nu kan du vila ut, säger han till sig själv. Och inte göra någonting. Nej, och inte göra någonting. Jag tror det är viktigt också. Ja. Ja. Men då tänker jag tänk just att det här att vila i han, han vilar i sin rikedom på något sätt, till skillnad från att vila i Guds kärlek. Mm. Att det är där någonstans Tyngdpunkten skiljer. Liksom. Vad, vad vilar vi i? Vad litar vi på? Vad hittar vi vår trygghet i? Vad ser vi vårt värld i? Är det i våra pengar? Eller är det liksom i kärleken från Gud? Mm. Men där sitter vi ju fast i världens syn. Därför är det ju faktiskt så att rikedom räknas ju fortfarande. Jag menar om jag kommer in på något ställe och med mina slafsiga jeans och sånt så blir jag ju behandlad annorlunda än den som har kostym på sig. Ja. Därför vi ser ju rikedomar folk skaffar sig en liten i Porsche och så va inte bara för att kunna köra fort och tycka att det är kul utan också för att andra människor ska se ens rikedom. Och då kan vi ju gå till oss kristna mm. hur ska andra kunna se vår rikedom att vi är rika i Gud eller inför Gud eller vilken preposition vi nu ska mm. använda. Hur ska andra människor kunna säga det? Ja, jag skulle vilja börja med att säga att tack gode Gud att vi inte har något brännmärke i pannan mm. utan att vi är så att säga vanliga människor eh, för det är vi ju. Eh, utan att vara rik inför Gud måste ju märkas i mitt förhållande sätt till andra människor och till det som sker i omvärlden. Mm. att där måste jag ha en annan blick än den som bara räknar pengar. Jag måste se människovärdet bortom den smutsiga fasaden eller den väldigt eleganta fasaden. Jag måste finnas till för alla och inte bli så oerhört upptrissad när det kommer en kändis Mm. När lilla Tant Svensson står sidan om. Nej. Våra rikedomsögon måste se båda. Och behandla båda lika. Mm. Annars tror jag att vi saboterar skapelsen på något vis. Mm. För vi kommer framåt i världen med, med, med världslig rikedom. Det gör vi. Så Även inom kyrkan. Ja. Ja. Där vissa är hyllade och vissa räknas med med den andra är, är, blir tämligen taffligt behandlade mm. Jo men det är och det är ju också en frestelse med, med, med rikedom, den världsliga rikedomen tänker jag, jag, jag kan ju, när jag läser den här så känner jag ju igen mig i den rike mannen, inte för att jag har jättestora lador men för att jag tycker om att liksom se min, att försäkra mig om min egen trygghet framåt på något sätt för det, och det är det som tror jag är min brottning med den här texten för att Någonstans så läser jag in att Jesus säger att man inte ska pensionsspara och jag behöver pensionsspara. Dels har Jesus sagt det, vilket inte står det Nej, det gör han väl inte egentligen. Men det är det jag är väl är rädd att det är det som står. För det den här rike mannen gör, han sparar ju till sig själv och sin framtid. Han, han skapar sin egen trygghet istället för att säga att jag har min trygghet helt och hållet i Gud. Jag tar en dag i taget och Gud löser åt mig på något sätt. Men, och sen så, ja, balansen är väl någonstans där däremellan. Liksom. Men det, nu tar du upp en mycket intressant sak. Eh, är det så att eh, Gud löser våra dagliga problem dag för dag? Eller är det så att vi faktiskt har lite ansvar själv? Mm. Alltså, skillnaden mellan den och Klara mm. tror jag är att Klara skulle inte bygga nya lader. Hon skulle ge bort överflödet. Men det, jag tror inte att det är något fel att mannen har en lada. Nej. Jag tror inte det. heller. Därför att om jag skulle då säga att ja, Gud löser allting jag säljer lägenheten och jag flyttar bort och jag har ingenting då skulle jag bli en börda för andra. Mm. Jag tror inte eh, att det finns ett förbud mot att ordna sin dag. Nej. Det tror jag inte. Eh, därför att eh, det står visserligen då om de första kriserna att de sålde allt. Mm. Men då står det också att de la allt igen på det och alla fick efter sig sina behov. Mm. Så att, att sköta det till sina, sina behov, det kan jag inte säga någonting fel. Eh, nej, jag vill inte att det ska vara så därför att jag skriker och gormar ofta om till exempel de som bara har den andra enklaste pensionen. Mm. Hur de ska klara sig Jag skulle mm. aldrig säga till dem Att Jesus fixar det till dig <laughs> alltså, det, det, gör, det gör det inte Därför då skulle Nej. vi säga att vi kristna inte har något ansvar Utan bara pekar på, på Gud hela tiden Men Gud sätter fort på oss Gud säger till oss Att ni, ni måste se till att sköta Det livet jag har gett er Annars skulle vi inte vara intresserade av miljövård och sånt menar, vi hade fått uppgift att ta. och då menar jag att i miljövård ligger också att se till att människor har sitt dagliga bröd det ber vi ju dessutom om ja. så att jag tycker nu väl att Klara ska pensionsspara <laughs> ja. ja. sen för... borde ju på det om Klara pensionssparar utöver alltså sina behov då kan man börja ifrågasätta och barnen mm. hemma svälter för att alla pengarna går till pensionsspar då har man gjort lika fel ju mm alltså det gäller att hitta rytmen mm. i, i det här livet tillsammans med andra människor och tillsammans med Gud mm. Du vill säga vad är väsentligt som vi sa innan, vad är väsentligt och vad är oväsentligt mm. det är det som hela den här texten frågar oss egentligen. Ja. För det, och det är väl därför det här kommer in också, din dåre i natt ska ditt liv tas ifrån dig, för det känns ju jag minns någon av de första gångerna jag läste den här texten att jag tyckte det var väl väldigt drastiskt liksom. Alltså det låter ju som att, att Gud kommer med dödshot här. Om ja, inte, precis. Om man inte Om du inte, inte, inte skötter sig så så, <laughs> så, tjoff, så tar det ja, slut. Liksom. Ja. Men det är inte så vi ska tolka det tänker jag nu, utan, utan det är mer att om man, om man ställer sig själv inför den tanken att, att, man, att man är dödlig liksom. mm. Och det får man ju påminna sig ibland. Mm, att man är, mm. Vad är då viktigt? Liksom. Ja. Och då är, det, då är det kanske inte de här ladorna. Liksom. Nej, nej. Eh, eh, alltså ibland så frågar de ju folk om du skulle vara ensam på en öde vem skulle, vad skulle du då ta med dig mm. eh, jag menar egentligen är det ju samma existentiella fråga vi måste ställa oss eh, återigen mm. så alltså, när jag vandrar här i det här livet vad vill jag ha med mig mm. eh, är, det, är det så att jag vill ha pengar ära och berömmelse mm. ja det är ju ingenting som kommer att fortsätta eller är det så att jag vill ha en kärlek till Gud och en tro som bär mig dag för dag och som mm. ger mig glädje och hopp och som gör att jag växer också utåt mot andra människor så där mm. Då är, jag, då är egentligen valet det är inte så svårt om man ser det så. Nej. Det svåra är att leva i det. Att välja det varje dag. Liksom. Ja. Att i, och i varje stund. Liksom. Ja, ja. Men alltså det här med att det ska vara lätt att vara kristen visst är det rätt dumt. I allt annat ska vi anstränga oss och faktiskt satsa någonting. Mm. Men med Gud verkar det som vi ska satsa en halv femöring på. Men jag tycker att vi ska satsa mycket på Gud. Ja. Vi strävar ju efter i varje fall att känna en existentiell ro. Ja. Ja, och det tänker jag också det här. Liksom, för jag menar, hela den här äh, texten inleds ju med att det är någon som frågar Jesus att Säg åt min bror att dela arvet med mig mm. Och Jesus svarar inte liksom, Han går inte in och löser den Frågan åt dem Jesus går inte in och talar om Vem som ska ärva vad och hur mycket Som går åt vem utan han lyfter ju det Till något mer existentiellt Plan där han talar om girighet eh, Generellt liksom. Och det tänker jag också att det Handlar också om det här Att lyfta upp vad, vad är viktigt liksom. Och då kanske det också handlar om att, att se relationen till broden att den är viktigare än vem som får vad. Liksom. Absolut. Absolut. Jag tror att du har rätt i att han tycker att han ska älska sin bror istället för att hålla på med, med, med, med pengar. För han ser ju akta er för ja. Och Därför att våra liv beror inte på överflöde av ägodelar utan det beror på en överflöde av kärlek. Ja. Det är det viktiga ju. Och då är Gud viktig och vara våra medmänniskor viktiga. Vi kan ju inte leva utan kärlek för att vara människor heller ju. Nej. Så jag menar Gud går ju hand i hand med vardagslivet. Han är ju inte någon som vi har på söndagen och tar fram och putsar av. Utan Gud är någonting som följer oss varje sekund, varje andetag mm. är ju Gud där. Mm. Och det gäller bara att se det och vilja det. Men är det det som den här söndagen om man tänker den här texten är det det man ska ställa sig själv? Är det man, man ska se sig själv i spegeln och, och, och liksom, eller genomlysa sig själv och sin vardag och fundera vad är det jag sätter först? Liksom? Är det det materiella? Är det relationerna mm. eller är det Gud? Liksom? Är, det man, ska man liksom, är det det som är utmaningen här att man ska våga se? Alltså, allting måste få vara en utmaning annars lever vi inte Nej. då står vi stilla men, men jag, jag, skulle inte säga att det, jag tycker inte att det ser sig i en spegel. Därför att måste jag konstatera att Gud älskar mig? Är det inte en fundamental vetskap som gör att mitt liv överhuvudtaget går vidare? Mm. Att jag vet detta. Det är bra att påminna sig det Jo, men man ska också leva som att man vet det. För det gör ju inte den här mannen. jag vet Nej. Han kanske inte vet det, att Gud älskar honom. Eller så vet han om det men lever ändå inte som att han litar på det. Nej. Utan han, han försöker ändå kontrollera allting själv. Men det måste ju vara eh, hela kyrkans trauma. Om folk går omkring och inte vet detta. Ja. Då får vi ju börja ropa högre. <laughs> för, det, för det är ju det som ja. är vårt budskap. ju. Ja. Precis det du sa. Det, det är en bra målsättning för en församling faktiskt. Eh, nej, men eh, det skulle göra mig illa om inte mannen vet det. Mm. Eh, vet han det och inte bryr sig så går det kanske så här. Mm. Men jag, jag vill inte, som kristen medlem i svenska kyrkan, jag vill inte att någon överhuvudtaget inte ska veta detta. Att man älskar dig Gud. Nej. Därför då, då har vi ju inte fullgjort vårt uppdrag. Nej. Vi kan ju inte tvinga människor Till tro Men vi kan se till Att människor får en sådan insikt Att de säger "aha, älskar Gud mig Ja men då måste jag ju komma, försöka komma närmare honom Det är väl väckelse är det, inte det? Jo, det, är det om, om vi får människor att, att in, in, inse, inse detta mm. eh, För det, det är ju sån Andlig nöd Och jag tänkte på det det, det stod på någon av de här, de här kyrkliga sidorna på Facebook, vem man premierar på mm. Malmö, Svenska kyrkan i Malmö eller en stift, hela svenska kyrkan de hade en lång berättelse om en kvinna som eh, började tro på Jesus och hon hade då slöja och så, hon var alltså muslim mm. och det var en lång berättelse om henne och det, det var ju gripande va mm. men när jag läste så tänkte jag men lilla tant Svensson då mm. Om hon hade börjat komma och säga det här. Jag har börjat bli oroad med detta med Jesus. Jag kan på honom. Hur skulle vi då göra med henne? Vågar vi väckelse? Vågar vi att människor kommer till de här insikterna? Det måste vi först också i en predikan klargöra. Ja, vi är redo när du kommer med din kärlek Din brinnande kärlek till Jesus Vi är redo att ta emot dig Vi är redo att omfamna dig Vi är redo att kalla dig Vår syster och broder i Kristus Jag vet att hans var det syster Men jag menar vem som nu kommer det, det måste vi också ha en beredskap till Att tillåta Gud eh, Att hans kärlek flödar så Oändligt att vi faktiskt också ser det Mm. det sker inte bara i stugorna det sker också mitt ibland oss att människor översvämmas av gudskärlek det gör ju du klara. Mm. och jag känner mig, mm. ibland känner jag mig också översvämmad mm. men ibland så går den vanliga trallen och det är ju där det ska vara egentligen va? mm. men så plötsligt bara det här som det står att Gud ger inte då en, en gång ett packat mått och inte ett mm. överfullt utan det är så, så att det rinner över det tycker, så, det tycker jag är den bästa bilden av alla. Det är bara, bara rinner. Mm. Mm. Och, och då står jag och får det. Det är väl <laughs> fantastiskt. Ja, precis. Ja, och man kan, skilja, man kan känna skillnaden på det också om man har varit kristen ett tag. När, att, att man har de stunderna där man känner att, att, det, att det rinner. Och så kan man känna de stunderna när man känner att det känns, man känner sig fattig också. Mm -mm. Att det, att det är ganska för att man inte no, vad det nu är, vad man inte gör jag vet inte om det men man har ju perioder där det känns torrare och då, då, då kan jag tycka att de här orden fattig och rik, att man kan liksom identifiera det att det känns igen, att det kan kännas väldigt fattigt när man har perioder i sitt liv, när man inte mm. lever nära Gud eller känner yeah. sig nära yeah. Yeah, yeah. men är den fattigdomen kanske en längtan efter Gud? Det är det nog, ja yeah. mm. Den är på ja. Man så. Ja, det, ja, det är det vi hoppas och ber för. Så de här eh, ladorna inte behöver byggas nya lador utan det som finns där också upplevs som ett flöde från Gud. Mm. Eh, det vill säga att jag ska inte vara någon annanstans än här jag är kanske man tror bland annat när Gud flödar så ska man alltså åka som missionär till Antarktis eller så va? Ja. Eller så måste jag byta församling eller så måste jag bli något annat eller så måste jag hit eller så måste jag dit. Nej, jag tror att flödandet är där jag finns i min vardag. Jag tror också att Gud inte omförflyttar folk utan han tar oss precis där vi är. Mm. Ja, vi har nu en liten riktig glada har vi inte det, inom oss <går> där vi har samlat på oss mycket kärlek från Gud och nu är vi beredda att inte att bygga ner lador utan öppna ladorna så att människor får tillgång till detta, att jag delar med mig av detta som är Gud mm. Absolut Ska vi låta det vara sista ordet? Absolut Ja det tycker jag är ett bra sista ja, ord <går> det tycker jag också